EXPUNERE DE MOTIVE MOTO Pentru ce n-am concurat niciodată la premiile Academiei? Întâi, fiindcă mi-a fost lene. Al doilea, nu-s modernist sentimental ca de și nici ca blaga futurist. Al treilea, mi-e imposibil. Eu dezaprop și versul șchiop și orice premiu divizibil. Al patrulea, sunt mizantrop. Al cincilea, din fudulie al șaselea, fiindcă n-am încredere în Academie și nici la cine să o reclam al șaptelea, mi-a fost rușine al optulea, n-aveam nici eu părere bună despre mine al noulea, îmi vine greu să mă prezint cu o în mână pe la iluștrii mei confrați din Academia Română să zic, e bun, mi-l premiați al zecilea nu pot admite să fiu învins la handicap și când m-ar scoate din săritele aș da Pardon, cu opul în cap. Al 11-lea, valuta reduce o parte din talent. Când a face azi cât suta, ori dai un spor echivalent, ori tragi oblonul la fereastră. Și al 12-lea, nu pot, fiindcă printre dumneavoastră e unul cârn și idiot.